Nu kommer den andra delen av stjärnlösa nätter. Alltså nätter där det inte finns stjärnor. Jag ska först repetera lite grann så du kommer ihåg vad som hänt innan. Boken handlar om Amar som har sex stycken yngre syskon. Han bor med sin far. I Sverige Far och mor är skilda Han har inte träffat mor På sex år Ammar är 19 år, 20 år Ungefär Hans farmor Bor i Kurdistan I Irak Så han föddes I Kurdistan Men flyttade till Sverige När han bara var liten, liten i Irak finns pappas systrar, pappas syster Monira och Moniras man som heter Reza. Där finns en annan syster till pappa som heter Nora som bor med sin man och sina barn i Erbil i Irak. Två av Noras barn heter Samir och Amina. Samir var Amars bästa kompis när de var små. Och Amina är dotter till Nora. Alltså en kusin. En kusin till Amar. Så Amars mamma och pappa... Mor och far är skilda. Han bor hos sin far men han bråkar mycket med honom. De är mycket arga. Han har inte pratat med sin mor på många år. Ammar både älskar och hatar sin far. Han är upprorisk. Han vill prata mot sin far. Han vet inte om han är svensk eller kurd. Far och Amars bröder planerar en resa till Kurdistan. Fars svågor resa väntade länge vid gränsen till Irak. Och när Amar och far kom så hade de två bilar. De körde sakta för det var smala vägar. Och de kom fram till sommarhuset och träffade släkten. Alla släktingar träffades. De var ungefär 50 stycken. Cirka 50 stycken. Amma träffade sin kusin Amina. Hon hade blivit vuxen. Alla släktingar frågade när Amma skulle gifta sig. Men inte Amina. Hon var bara tyst. Ammar vill, in, vill inte gifta sig nu. Han vill känna kärlek först om han ska gifta sig. Han sa, titta hur det blev med dig och mamma. Jag vill inte gifta mig och sedan skiljas. Hans fastrar, alltså Monira och Nora fastrar, fars systrar. Fastrar. Hans fastrar förklarade att han skulle gifta sig med Amina, men inte nu. Han kunde ta sin kusin Amina till Sverige om några år. Amma var mycket arg och besviken och ville tillbaka till Sverige och bli något, ett fint jobb. Han ville utbilda sig. Han ville inte gifta sig. Far blev också arg och armar. Fick stryk av honom. Far slog Amar tre gånger i ansiktet. Amars kusin Samir ringde från England och ville att han skulle ta hand om Amina. Amar lovade att göra det, att ta de hand om henne. Sedan pratade Amars pappa med Amar. Och de var mycket arga på varandra. Det var mycket Det var mycket jobbigt. Skulle han gifta sig? Nej, han ville tillbaka till Sverige. Nu kommer Sidan 39. 39. I Erbil fick jag inte prata. Jag var tvungen att sitta tyst utan att säga något. Jag hade sårat min far och min släkt genom att vara respektlös mot far inför andra. Såra, ett sår, när man slår sig det kommer blod. Men såra någon är att göra ett sår i hjärtat. Att far hade fått ont i hjärtat. Jag hade sårat min far och min släkt genom att vara respektlös. Inte visa respekt. Inte ha respekt till pappa, till far. Inför de andra, så att de andra såg det framför de andra. Jag hade inte respekt för pappa framför de andra. Jag var en skam. Far skämdes mycket för mig. Far mådde inte bra. Jag var en skam. Alla svenska tonåringar trotsar sina föräldrar, trotsar Säger emot, säger emot, inte säger samma. Jag vill inte, säger emot. Alla svenska tonåringar trotsar sina föräldrar. Det hör till. Så, så är det. Det hör till. Det gjorde jag också. Men denna kulturkrock krossade far kulturkrock, där två olika kulturer krockar. Som två bilar som krockar. Den svenska kulturen och den kurdiska kulturen. Det krossade far. Far blev, far blev mycket mycket dålig och liten. Han hade lyckats med allt utom att få sin äldste son att respektera honom. En kväll när vi satt och tittade på en film kom Fasto några in. Sidan 40 Amar Gör det inte ont i dig att du gjort din far illa? frågade hon Vad menar du? sa jag tyst. Du är hans äldste son. Du borde göra som han säger. Han tar hand om dig och vill bara ditt bästa. Om du hade velat gifta dig med Amina hade det här aldrig hänt. Det är säkert din mamma som sagt åt dig att såra din far. Du borde skämmas. Jag vet egentligen inte vad som hände i den stunden. Men det förändrade hela mitt liv. Allt hände på några sekunder. Jag reste mig och gick ut till köket där Amina stod och diskade. Sidan 41. Amina, kom hit nu. Jag vill prata med dig. Jag drog med mig Amina in i mitt rum. Det var första gången vi var ensamma. Amina gömde sig bakom sina händer. Det var som om hon var rädd för att jag skulle slå henne. Vad vill du egentligen? skrek jag. Du fattar väl att jag inte kan gifta mig med dig. Du är ju min kusin. Fattar du inte hur sjukt det är? Sjukt, konstigt, dåligt, fel. Fattar du inte hur fel det är? Det, det är de andra som vill att jag ska gifta mig med dig. Jag hade varit stolt om du också ville det. Stolt glad eh, när man vill visa andra människor något, man tycker det är fint och bra, då är man stolt Jag hade varit stolt om du också ville det, men jag visste att du inte ville, sa Amina sidan 42 Hon tittade ner och började gråta Vill du fortfarande gifta dig med mig, fast jag inte vill? Jag vill bara det din far vill, sa hon. Hans önskan är min lag. Jag gör det som han önskar, det som han vill. Jag rättar mig efter honom. Jag vet inget på jorden som skulle göra honom mer lycklig än att se dig och mig gifta. Jag visste att det Amina sa var sant. Inget skulle göra för lyckligare. Okej, okay, jag gifter mig väl med dig då. Stick och säg det till din mamma så slipper hon tjata. Tjata, säga samma sak igen och igen och igen. Stick, skynda dig, spring, spring. Stick och säg det till din mamma så slipper hon tjata. Jag, jag vill inte ha dig. Jag gör det bara för fars skull, sa jag. Så var de förbjudna orden sagda, och släkten hade fått som den ville. Sidan 43 Mina fastrar kom inspringande på mitt rum och kysste mig. Oh, vi är så stolta. Ni är perfekta tillsammans. Din far kommer att bli så glad, grät fastor Nora. Kom, nu ska vi fira. Alla kom fram till mig. De pussade mina kinder och händer och gratulerade mig. Jag kände mig äntligen som en i familjen igen. Nästa morgon vaknade jag av att fast några viskade till mina småsyskon att inte störa mig. Ammar har inte tid med er idag. Han ska till stan med Amina. De ska leta efter ringar och kläder till bröllopet imorgon. Sedan 44. Ja! Jag flög upp ur sängen. Leta ringar! Skulle jag verkligen gifta mig? Redan imorgon? Nej, nej, det, det kunde jag inte. Jag måste säga till dem att jag ångrat mig. Ångrar? Jag vill inte. Jag vill inte. Jag ångrat mig och behövde tänka på saken. Det knackade på dörren. Far kikade in. Kika, bara titta lite, far kikade in. Hallå min son! Far kom emot mig med ett stort leende. Jag ville säga till honom att jag gjort ett stort misstag. Misstag? Fel. Ett stort misstag. Och att jag inte ville gifta mig. Jag ville inte bli tvingad. Tvingad. Du måste, du måste, du måste tvinga. Grattis min son. Jag är så stolt över dig. 43. Far, nej, 45, förlåt. Sidan 45. Far, <går> sniftade av lycka. Han var så glad så han grät, snyftade av lycka och kramade om mig. Det fanns ingen väg tillbaka. Hur skulle jag kunna ångra mig när far legat på sjukhus? När han hade kramat mig och gråtit i min famn? Det gick bara inte. Sidan 46, vi åkte in till stan. E, ska inte din blivande man vara med och titta på ringar? Juveleraren, det är han som har affären med fina juveler och guld. En diamant är en juvel. Det finns många olika sorters stenar som är mycket fina. Alla heter juveler. Juveleraren såg på Amina och hennes mamma. Medan jag stod i dörren och åt glass. Jag brydde mig inte. Jag ville inte veta. Jag brydde mig inte. Jag var bara där för fars skull. För att far ville det. För fars skull. Ammar, vad tycker du? Är den inte fin? sa Amina inifrån guldsmedsbutiken. En guldaffär. En smed gör saker i metall. En guldsmed gör saker i guld. Det var en juvelerare som hade en guldsmedsaffär. Ta vad du vill, sa jag. Amina blev ledsen. Jag stack in huvudet i butiken. Jag tittade in i butiken. Sidan 47. De har inget här som jag tycker om. Vi drar, sa jag. Vi drar betyder vi åker, vi åker, vi drar, vi sticker iväg. Det var den tolfte guldsmedsbutiken vi kom ut ifrån den dagen. Jag hade inte provat en enda ring. Det var fyra dagar innan vi skulle åka hem till Sverige. Fyra dagar och ingen ring. Ingen ring, inget bröllop, tänkte jag. I Sverige tog det år att planera det perfekta bröllopet. Men det här var inte planerat och långt ifrån perfekt. Perfekt är det bästa, bästa, bästa, bästa, perfekt. För långt ifrån perfekt. Det var inte alls perfekt. Jag skulle gifta mig imorgon. I Sverige gifte man sig med drömkvinnan. Den bästa kvinnan man kan drömma om. Här var det med en kusin. Sidan 48. Morgonen därpå. Alltså nästa morgon. Morgonen därpå var det ingen som väckte mig. Det var nästan som om de glömt bort mig och bröllopet. Ingen var hemma. Men så körde tre bilar in på parkeringen. Amina kom ut ur en av bilarna med en stor balkläning en bal är en mycket mycket stor fest när man måste ha en lång fin klänning en balkläning mycket mycket fin snart var alla upptagna med sina sysslor en syssla det man måste göra vad sysslar du med vad gör du alla var upptagna med sina sysslor, men Amina syntes inte till. Jag vågade inte gissa vad hon höll på med och jag ville inte veta. Jag tog med mig fotbollen och gick ut. Om jag gick iväg och aldrig kom tillbaka skulle de inte kunna gifta bort mig, tänkte jag. Jag spelade fotboll ända tills det blev mörkt. Sidan 49 Då la jag mig ner på rygg. Jag sträckte ut armarna och pekade på en plats bland stjärnorna där jag helst skulle vilja vara. Jag låg där länge. Ända tills stjärnorna en efter en försvann in i ett tätt molntäcke. Ett stort, stort moln som kom och så man kunde inte se stjärnorna mer. Stjärnorna försvann. Stjärn, med dem försvann mitt hopp. När jag såg stjärnorna så hoppades jag att det skulle bli bra. När jag inte såg stjärnorna så försvann mitt hopp. Jag kunde inte hoppas att det skulle bli bra. Boken heter Stjärnelösa nätter. Alltså nätter när jag inte kan hoppas att det ska bli bra. Plötsligt kom mina bröder. Kom Amar, Alla väntar på dig! Vi har gäster! Flåsade de! Flåsade de! De hade nog sprungit fort. När vi var tillbaka vid huset såg jag massor av bilar utanför. Fast några kom springande mot mig. Hon drog mig i armen. Var har du varit hela dagen? Varför är du så smutsig? Skynda dig och tvätta dig. Alla gäster väntar. Sidan 50. Jag gick in i badrummet och duschade. Efter ett tag knackade det på dörren, fast några kom in med de bruna, traditionella festkläderna som jag inte haft på mig sedan jag var liten. De traditionella festkläderna, det är tradition att man har de festkläderna. När jag var liten hade jag dem, sen hade jag inte haft dem i Sverige. Jag satte på mig kläderna. Helt utan egen vilja. Följde jag sedan med Fastonora in i vardagsrummet. Utan egen vilja. Jag ville inte. Men jag var som en som en docka. Jag gjorde som Fastonora sa. Där fanns bara män. Alla stod i kö för att gratulera mig. Sedan satte far och jag oss bredvid varandra. Jag hade förstått nu. Alla var här för bröllopet. Efter ett tag kom Aminas pappa Hakim och satte sig bredvid oss. Jag känner dig inte så bra. Men jag vet att du är en bra man eftersom du är son till Kasim. Därför att du är son till Kasim. Då måste du vara bra. Jag är stolt över att du gifter dig med min dotter. Han skakade min hand. Sedan vände han sig till far. Jag ger er min dotter. Jag lägger hennes liv i era händer sa Hakim Jag ska ta hand om henne som om hon vore min egen dotter sa far Alla slutade med ens att prata med ens genast plötsligt snabbt Alla slutade med ens att prata Stadens borgmästare och imam hade kommit in i rummet. Han var både imam och borgmästare. Borgmästare betyder som chef i staden. Det var han som skulle förrätta vigseln, förrätta, göra vigseln. Min son, sitt ner, sa imamen lugnt till mig. 52. Han höll min hand hårt och blundade när han utförde, gjorde gjorde sina ritualer. Alla sakerna som imamen ska göra för att det ska bli rätt. Jag sneglade åt sidan. Sneglade ett tittarsnett. Jag sneglade åt sidan. Alla blundade, som imamen. Alla var finklädda. I ett hörn av rummet låg det massor av paket. Imamen bad mig sätta mig bredvid Hakim och ta hans hand. Sedan skulle jag säga efter det han sa. Säga samma. Säga efter det han sa. Men det kändes så svårt. För viskade åt mig på svenska att jag måste försöka. Imamen gjorde ett nytt försök med ceremonin. Ceremonin är allt det man gör för att det ska bli rätt. Man gör olika ritualer i en ceremoni. Till sist upprepade jag det han sa på ett ungefär. Upprepade, sa efter, sa samma på ett ungefär. Sedan bad imamen far förklara för mig vad som precis hänt. Ammar får som pratar. Amar, du har hållit i Hakims hand och nu har du med Gud och alla i rummet som vittne, vittne de som har sett det och hört vittne. Du har med Gud och alla i rummet som vittne tagit över ansvaret för Amina. Hennes liv ligger nu i dina händer. Nu är det du som bestämmer över henne. Hon är en del av ditt liv. Sedan tog imamen fram ett papper. Texten var på arabiska. Jag förstod ingenting. Först ville, han, ville jag inte skriva under. Men far sa åt mig att jag måste. Så då gjorde jag det. När jag kom ut från rummet skrek alla kvinnor av glädje. De tog med mig ut till trädgården. Där väntade en festmåltid. Två stolar stod bredvid varandra. Sidan 54. De var dekorerade för brudparet. Dekorerade. Där kanske fanns blommor på, på stolarna. Eller de kanske hade fint tyg på stolarna. Eller där kanske stod namn på stolarna. Dekorera. Något fint var på stolarna. Jag satte mig ner och tittade upp mot den kolsvarta himlen. Jag såg inga stjärnor. Jag grät. Snart kom kvinnorna ut med Amina. Hon satte sig ner på stolen bredvid mig. Folk stod i kö. De ville gratulera och ge presenter. Några ville bli fotograferade med oss. Jag log inte en enda gång. Att le, att skratta lite. Le. Igår log. Idag le. Jag log inte en enda gång. Jag var inte glad. Jag kände mig våldtagen. Våldtagen. Ett svårt ord. När någon tar dig och tvingar dig att ha sex. Tvingar dig att ligga med. Att ha sex tillsammans. De tvingar dig. Våldtagen. Jag kände mig våldtagen. Jag ville bara att allt skulle ta slut. Jag kände mig ensam bland alla människor. Jag gick och la mig för att sova. Utmattad. Utmattad är mycket trött. Trött och rädd. Jag ville bara skrika och gråta. Sidan 55. Men det gick inte. De andra fick inget höra. Så jag kvävde mitt skrik och mina tårar i kudden. Jag skrek in i kudden så att det inte skulle höras. Jag kände mig så ensam. Ensam i ett främmande land. Med en främmande fru. Och med förväntningar från en kultur som jag inte ville vara del av. Förväntningar. Alla hoppas och väntar att något ska bli bra. Men jag ville inte vara del av den kulturen. Sedan 56. När jag vaknade morgonen efter bröllopet kände jag mig redan gammal. Far ropade och bad mig följa med honom in till stan för att handla. Jag tvekade inte en sekund. Alltså jag väntade inte, tvekade inte en sekund. Jag ville bara bort. När vi kom till stan visade far mig ett nybyggt hotell. Visst är det fint? Det kostar över hundra dollar per natt. Skulle du inte vilja bo här? Jag tänkte att du kunde ta med Amina. F varför då? frågade jag. Sidan 57. Jag tänkte att du kunde göra henne gravid här, sa far. Rakt på sak. Gravid när ett barn börjar växa i magen. Att bli med barn. Att bli gravid. Hon är för min kusin, skrek jag, aldrig i livet. Nu åker vi hem. De sista dagarna höll jag mig för mig själv inne på mitt rum. Alla var ledsna för att vi snart skulle resa hem. Alla utom jag. På hemresedagen var jag den första att sätta mig i bilen. Jag tyttade på de andra. Jag ville att de skulle skynda sig på. Amina gråter. Gå och trösta henne, sa far. Jag gjorde som han sa, bara för att lugna honom. Sidan 58. <laughs> Hej då allihop. Sitt inte uppe och vänta på mig, skojade jag. Anna, ta hand om dig. Jag vet att du kommer tillbaka, sa Amina. Jag satte mig i bilen igen och kände mig glad. Nu var vi på väg hem till Sverige igen. Jag skulle träffa mina vänner och festa. Ha fest, festa. Jag skulle flytta till Stockholm och följa mina drömmar. Jag drömde ju om att få en bra utbildning. Men far tog snart mina drömmar ifrån mig. Nu måste du ta hand om din fru. Du ska spara pengar varje månad och skicka henne hälften av din lön, sa han. Sedan fortsatte han. Sedan 59. Du måste söka uppehållstillstånd hos Migrationsverket så att hon kan komma till Sverige. Du måste snart åka tillbaka hit och ta henne till Svenska ambassaden i Syrien. Där ska hon bo tills hennes pappa blir klara. Du har mycket jobb framför dig Ammar. Hela vägen hem till Sverige funderade jag över mitt liv. Det fanns inga lösningar eller svar, bara frågor. Lösningar när man kan tänka ett bra sätt att göra så att det blir bra en lösning på problemet sidan 60 Hemma i Sverige förlorade jag många av mina vänner De märkte att något hade hänt och att jag var förändrad ändrad, förändrad men jag kunde inte berätta för dem jag skämdes för mycket skämdes jag kände mig så dålig. Jag kände mig smutsig. Jag skämdes för mycket. De skulle aldrig kunna tänka sig att jag nu var gift. Efter två månader bestämde jag mig för att flytta till Stockholm. Jag klarade inte längre av att bo så nära far. Han kom hela tiden på besök. Han kontrollerade vad jag gjorde och vad jag inte gjorde. Sidan 61. Jag lyckades höra ett litet studentrum och fick jobb på posten. Så snart jag fick lön skickade jag hälften av pengarna till Amina. Hon behövde pengar till ett nytt pass så att hon, han, hon kunde ta sig till Svenska ambassaden i Syrien. För att hon skulle kunna ta sig dit måste jag åka till Irak. Jag var tvungen att börja spara pengar. Jag hade fyllt 21 år nu. Sakta hade jag börjat förstå att jag hade blivit bortgift. Jag jobbade och sparade, men jag hade tappat min lust att leva. Lust, det är när man vill något. Jag ville inte leva. När jag hade jobbat och sparat i ett år sa far åt mig att resa ner till Irak. Jag skulle hämta Amina och ta med henne till Svenska ambassaden i Syrien. Jag gjorde som min far sa.